UPEC. La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya celebra la 17a edició de les seves jornades l'estiu del 2021 sota el lema «L'essencial és invisible als ulls». El tancament d'enguany es va donar amb un debat ja habitual entre les principals forces d'Esquerra a Catalunya que han discutit sobre per què no existeix un govern d'esquerres a casa nostra. En aquest debat hi participen Sílvia Paneque, diputada del PSC, Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra, Jéssica Albiach, diputada d'En Comú Podem i Dolors Sabater, diputada de CUP Guanyem. Amb la moderació del periodista Fidel Marreal. Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes, gràcies per ser aquí, gràcies a les preguntes de gràcies a Avui fem un experiment, Avui, com que és estiu, i és estiu de bàsiques doncs, relaxats i una mica de, de calma des una temporada bastant intensa, ara imaginarem que aquí no hi ha periodistes, hi ha càmeres, que ha poquetes, i que quatre homes d'esquerra, la, la Sílvia, la Marta, la Jèssica i la Duol, que es, es troben a la bateria per anar a i no tenen per què escoltar el que pensen una de l'altre o que pensen sincerament sobre els seus partits partits, perquè no hi ha cap càmera i periodista, i debatran juntes en aquest experiment sobre per què no hi ha a Catalunya un govern entre els partits que hi <coughs> ha. Per què havent al Parlament de Catalunya actualment 81 diputats i diputades que hi ha esquerres, que això és el 60% del total, 83, i no? no? no? Uh, I per què hi ha tanta distància en el fet nacional, si és que n'hi ha tanta entre, entre elles. O perquè hi ha poques, si és que hi ha poques, iniciatives o ocasions de, que eh, persones d'aquests àmbits democracistes es fa una forma més o menys esquerda, més o menys informal, per davant. A mi, eh, a la, la proposta és fer un debat en el que elles qualsevol intervindran inicialment, espai breu per respondre a aquesta pregunta inicial la pregunta mar, no? per què no hi ha un govern d'esquerres entre les totes per a l'estat de Catalunya a partir d'aquí la proposta és que lliurement també es vagin replicant i contra -replicant, i si no també implementin elements de discurs sobre això posteriorment tots vosaltres els que tingueu intenció i ganes de formular alguna pregunta o comentari sempre quan i quan sisplau sigui breu i directe doncs també ho podem fer i si algú és a de casa des d'on de, estigui seguint per streaming vol formular una pregunta dins l'esparanar-hi-la i l'estatlladrem. Acabarem cap a un quart de dotze i moltes gràcies. Però comenceu fent parles alfabètics, la hora a la Jessica Albiach, que és diputada d'en Comun Podem al Parlament de Catalunya. Gràcies per ser-hi Jessica Albiach. No. Crec que aquesta trobada no només és, és, és necessària i a més eh, crec que en guany especialment interessant perquè no tenim, almenys que sàpigam, de seleccions a la vora. Jo crec que els darrers temps que teníem com l'emenaça constant de la provocatòria electoral sempre ens fa estar doncs, una mica més atentes i no ens podem relaxar tant com aquesta vegada i per tant crec que és especialment interessant. Responent ja a la pregunta que, que ens formulava el, el Fidel, abans d'entrar en la pregunta sí que voldria fer una observació i és que les esquerres catalanes sí que són capaces de posar-nos d'acord a Madrid. De fet, en temes clau i en temes molt importants com vol ser una investidura i com poden ser uns pressupostos generals de l'estat per tant, dir que a Madrid si sí és possible i que a Catalunya al almenys de moment no ha estat possible però també estic convençuda que aquest govern progressista aquest govern d'esquerres eh, estic convençuda que arribarà més d'hora que tard eh, també sé que la situació que tenim ara mateix i el pacte de govern que existeix és coherent encara que no sigui la meva opció és coherent amb el que cada partit ha anat dient al llarg de la campanya electoral. Jo crec que han dit una cosa i l han, l han acabat complint. I, i també vull que afetgui un tercer element, i és que si els indults haguessin arribat abans, segurament la situació seria diferent. No? Sense voler atribuir-ho tot a la concessió dels indults, però crec que hagués ajudat. No? I a partir d'aquí, com que he dit que podem estar una més relaxades, vull fer una mica menys de política i més d'analista. No? I jo crec que ara entraré a, a, a fer gairebé una anàlisi de, de per què crec que estem en la situació en la que estem. Per un costat, eh, crec que el Partit Socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya, eh, no ha treballat per liderar el bloc progressista. Estic entrant i xafins, eh? ara no però és el que pensen. No ha treballat per liderar l'espai progressista a Catalunya, ha treballat per liderar el bloc antiindependentista a Catalunya. Va a veure un cert espai de ciutadans que va decidir aprofitar. I per tant, això també es porta a unes contradiccions internes. I és que si bé eh, veiem com Esquerra Republicana sí que és necessària per a tirar endavant no? mesures progressistes a l'estat eh, i format part aquell bloc de l'Empestitula, no? aquest bloc històric que diem plurinacional i que serveix per tirar endavant certes mesures valentes, a Catalunya hem vist un discurs més conservador que el que de vegades escoltem de Pedro Sánchez, no? almenys en els últims anys, perquè és que això ha anat evolucionant. Per tant, posant que relleu aquesta contradicció eh, que jo detecte des del, del PSC i de que que no ha treballat per aquest govern progressista perquè clarament es volia situar com una alternativa al bloc independentista. Per tant, no ha treballat per desfer no? els blocs que portem arrossegant des de fa, des de fa tant de temps. Per tant, això, quina és la conclusió d'aquí? Doncs que si bé la seva primera opció era que el senyor Illa fos el president de la Generalitat, si no pot ser, ja li va bé que es a repetir la mateixa fórmula que hem arrossegat durant tants anys. Eh, el que fa a Junts per Catalunya. Doncs jo crec que Junts per Catalunya, malgrat els anuncis que va fer durant... Bueno. Hola? Sí? Sí? M'heu escoltat alguna cosa? Per tant, a mi sí, sí que em va a sorprendre no? perquè la reacció de, les, de la resta d'espais polítics, de formacions, de partits, sí que me l'esperava, és cert que la, que la reacció de la CUP en va, va sorprendre. No? Jo crec que aquí va haver eh, una priorització de l'eix nacional i també, bueno, segurament, coincidirien o coincideixen més amb Junts eh, en aquesta estratègia de confrontació cap a l'Estat. No? Per tant, jo crec que em marquen la seva decisió en aquesta lògica que ha acabat pesant més doncs que, bueno, que ara tinc el senyor Giró com a conseller d'Economia, que no és pa co cosa. No? Per tant, malgrat que aquest canvi de xip que jo crec que ja respira els carrers i és que s'està obrint una nova etapa i que els induls que ja per fi han arribat no ho solucionen tot ni de bon tros, sencillament és un primer pas, eh, és un punt de partida, com diem, no és un punt de sortida, no és un punt d'arribada, sinó senzillament és un primer pas per començar a deconstruir no? tot aquest patiment dels darrers anys, doncs, malgrat que els indults ja han arribat i ara tenim molta feina, sí que se comencen a respirar aires nous al carrer. De fet, quan tu mires les enquestes, l'opció preferida pels catalans i les catalanes era precisament aquest govern progressista, aquest govern d'esquerres, que encara no ha arribat, però aquest canvi no ha arribat a la Generalitat perquè continuen sent els mateixos actors que hem tingut els darrers anys. Per tant, nosaltres ens vam deixar la pell en les negociacions per a conformar govern perquè sí que arribés aquesta nova fórmula de govern progressista. Sabeu que durant quatre dies va haver una certa esperança en la qual moltíssima gent que fins i tot no ens havia votat a nosaltres eh, m'escrivia i deia apreteu i continueu per ahir perquè sí que mereixem Eh, poder fer un salt qualitatiu i més després d'una pandèmia, però finalment vam veure que no era possible. I ara el que tenim és un govern de la Generalitat que nosaltres el que diem és que té dos cares té dues cares. Per, perquè, jo crec que n'hi ha dues persones al govern que ho exemplifiquen molt bé, aquestes dues cares. Per un costat, la consellera de Feminismes, la Tania Verge i per un altre costat, el conseller d'Economia, el senyor Giro. I jo crec que aquestes són les dues cares que millor representen o millor exemplifiquen aquestes dues cares que té, que té el govern. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, jo crec que hem de deixar el govern que vaig a fer feina, que vaig a treballar, però per a mi són tot incògnites. Eh, apostarà aquest govern per l'educació pública o per l'educació concertada? L'entrevista que va donar fa un parell de dies eh, el conseller d'Educació no era gaire tranquil·litzadora. No? S'anirà desmuntant l'entramat sanitari sociovergent i entendrem que no es pot fer negoci amb la nostra vida i amb la nostra salut o senzillament ens dedicarem a posar més diners en sanitat i ja està. No? Eh, S'aturaran projectes que són propis del segle XX i no del segle XXI i de la crisi ecològica que estem travessant? I aquí podríem parlar de molts temes, però podem parlar del Hard a Tarragona o ara l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat que en certa manera, el govern de la Generalitat, el que veiem és que no es mulla, s'amaga darrere d'una taula tècnica i espera que Europa li faça la feina, perquè és un projecte que el que farà serà augmentar les emissions en un 33%. I ja més curiós que siga precisament el PCC i el Partit Socialista, que estiga apadrennant i ja que seguida que estiga apadrenant aquest projecte quan fa poques setmanes s'aprovava una llei contra el canvi climàtic al Congrés dels Diputats. O, per últim, tindrem un canvi en el model residencial, quan sabem que n'hi ha fons voltors, quan sabem que n'hi ha persones que estan fent negoci en eh, la nostra gent gran i que hem vist com ha fracassat estrepitosament i de manera cruel aquest model durant la pandèmia, doncs per a mi aquest és l'escenari que s'obri. No? Són tot incògnites, són tot incerteses, amb un govern de dues cares. I també us dic, nosaltres seguirem treballant per aquest um, govern progressista que estic convençuda que arribarà més d'hora que tard i que crec que sí que ens pot ajudar a fer veritablement les transformacions que Catalunya necessita i mereix i que fins ara doncs, no s'han fet. Hola, hola. Sí, ara. Gràcies, Jessica. Una radiografia sobre els altres partits, sobre el seu no, suposo que les altres companyes ja s'encarregaran de fer-lo. I ara dono la paraula, també, entre altres coses, també per al·lusions, a la Sílvia Paneque, que és diputada, cap de llista a les últimes eleccions del Parlament per Girona, diputada per Girona, evidentment, regidora. Davant, Sílvia. I gràcies per ser aquí. Pel PSC. Gràcies, bon dia. Crec que... No? Ho farem així? Hola, hola? Sí. Moltes gràcies, bon dia. Primer, permeteu-me que excusi la presència de Salvador Illa, que era aquí, doncs estava previst que fos avui aquí, però finalment, primer, això ens permet ser una, una taula no?, de quatre dones, però en tot cas tenia un, un tema de gent que li era impossible d'estar... Doncs, avui aquí. Jo crec que la senyora Albiacs ha saltat la premissa que ens has posat al principi, perquè crec que si estiguéssim a casa d'alguna de nosaltres sopant no hauria fet el discurs que ha fet avui aquí. En tot cas, eh, dir-li, per començar, jo tenia plantejat en aquesta primera intervenció eh, plantejar allò que ens uneix i allò que també ens separa a les diferents formacions polítiques d'esquerres que estem aquí presents, però per ser d'esquerres, a part de dir-ho, també es demostra en les polítiques municipals que apliquem des dels diferents ajuntaments i li haig de recordar que són molts els ajuntaments encapçalats pel Partit Socialista i que aquí és on es demostra que nosaltres apliquem aquestes polítiques d'esquerres que vostè avui ha definit com de centre també m'ha sobtat l'admiració que ha expressat eh, tan contundent respecte a Pedro Sánchez però li haig de recordar que en el Consell de Ministres també hi ha presència del, del PCC i que per tant quan vostè Donc reclama aquests indults, també el PCC ha estat en aquesta mateixa línia. En tot cas, deia, volia fer un marc eh, doncs de, de reflexió a l'entorn de què ens uneix i què ens separa. De fet, el, el títol de la taula és eh, l'essència a l'esquerra. I eh, des del meu entendre, i en aquí segurament doncs, també discreparia amb la senyora Albiach, les esquerres no tenim la raó d'entrada. No ens podem situar en aquest plànol eh, moral de superioritat. Eh, crec que, a més a més, això... No és útil ni és raonable perquè pensar conté la roda d'entrada, no? doncs el fa més mandrós a l'hora d'intentar convèncer a les altres posicions. De fet, eh, Voltaire va, va escriure quants menys dogmes, menys disputes, quantes menys disputes, menys desgràcies i si això no és veritat, és que estic equivocat. Aquesta és una posició il·lustrada a favor de la tolerància que de fet crec que és allò fonamental per al bon funcionament eh, de qualsevol democràcia. I això ho dic perquè crec eh, que potser l'excel·lència de la democràcia es trobaria en el consens, tant de bo poguéssim avançar tots eh, conjuntament en la major part dels temes possibles. Ara bé, el fonament de la democràcia es troba en gestionar de manera civilitzada el desacord allò que, en allò que, que discrepem. Per tant, en aquest primer punt, simplement el que volia expressar és que allò en què les esquerres, podem eh, ser positives, eh, és en la construcció d'un doncs, sistema o la millora d'un sistema que, de ben segur, té recorregut de millora, però que també té uns quants components eh, positius, difícils d'aconseguir, que crec que també és important que defensem. Què ens pot, eh, què ens pot unir? Elements d'unió, que és el que jo faria si estiguéssim en una taula, les quatre soles, sense càmeres, periodistes ni, ni públic. Um, crec que, uh, sí que sí que és essencial en les esquerres allò que ens uneix, allò de base, simplificant. Què, podrem, què podríem dir que les esquerres uh, defensem? Fonamentalment la lluita contra la injustícia social per mitjà de la redistribució econòmica. Uh, en contraposició amb les dretes que pensen que allò que s'ha de fomentar és el creixement econòmic catapultant o ajudant els millors o qui ells creuen que són els millors. Des d'aquest punt de vista sí que consideraria que allò essencial es troba a les esquerres. Per què? Un primer motiu. Uh, perquè la virtut d'una ciutat o d'un país finalment es valora en com tracta aquelles persones més dèbils, a més dificultats, més, més vulnerables en aquella societat. Segona, perquè a més a més estic convençuda que és més eficient econòmicament redistribuir oportunitats. Per què ho dic? Perquè el talent finalment no té barreres físiques, no té barris, no té, no té espais determinats. No? Per tant, crec que tindríem millors professores, millors metgesses, millors esportistes, si tothom tingués les oportunitats de desenvolupar els seus talents. Per això dic que és més eficient. I finalment, una tercera perquè segur que la vida de les persones que estem aquí, la majoria de nosaltres, hagués estat o hagués pogut estar força pitjor si abans que nosaltres no hi hagués hagut persones anònimes lluitant per un futur millor. Aquest seria un primer element que crec eh, en el qual podem confluir les, les forces que estem aquí presents. Un altre element eh, comú, segon element, aprofitar el canvi d'aquesta nova revolució industrial. Crec que a Catalunya, en aquests moments, allò més essencial des del qual les esquerres podem contribuir a avançar al nostre país és tenir la capacitat d'afrontar aquells reptes més importants que tenim al davant en aquest moment. Que el meu entendre són, per un costat, reconstruir la unitat civil de la qual també va parlar Josep Benet, i segon, tenir un futur millor pel conjunt de la ciutadania sense deixar a ningú enrere. El primer objectiu, per tant, des del meu punt de vista, és liderar des del sector públic la creació d'aquestes oportunitats que estava comentant i de progrés. Vivim en aquests moments un moment d'intens eh, canvi. De fet, sovint les paraules crisi i canvi han anat entre lligades, han anat unides, perquè l'origen del mot crisi està relacionat amb tenir un criteri o una decisió eh, i perquè en els moments de canvi és fonamental també tenir criteri, decisió, direcció. Europa, en aquests moments d'una banda, eh, ha interpretat que arriba una nova onada de, de revolució industrial, una revolució industrial que té com a punts fonamentals el medi ambient, la digitalització i la reducció d'aquesta escletxa social. Jo crec que Europa interpreta bé el moment, interpreta correctament, que hi pot tenir un paper molt rellevant, tant per competències educatives com també per tradició històrica i també com actius que té en el present. En aquest sentit, la mobilització, la més gran que hem vist, de recursos econòmics en favor d'aquests eixos que ara nomenat. I finalment, eh, i amb això que haveria un tercer element eh, que crec que ens pot posar, i a més a més ho diem, en, en un espai sindical que ens podria posar en comú, que és la justícia social i el treball. Si l'any 2008 la resposta europea va ser d'austeritat, en la crisi del 2020 ha estat d'endeutament i d'enfortiment del sector públic. I això no és casual. 2008, eh, del 2008 perdó al 2019 hi ha hagut un creixement de populismes que han generat incertesa, que han generat inestabilitat i conflicte arreu del món. El sistema també no és responsable de tot això, és clar. No es pot viure en un món on eh, les elits del capital tenen un salari 300 vegades superior als obrers de les grans empreses, on no es pot viure en un món on qui té treball i està explotat es considera fortunat precisament perquè té treball. Per tant, la resposta d'Europa davant aquesta crisi del 2020, segurament alguns interpretareu que hagués estat millorable, però crec que ha anat en la direcció correcta, en un model europeu de democràcia, de llibertat, de benestar i de civilitat, que crec que és raonable. Aquí incloc els drets a les dones també i al col·lectiu LGTBI. Per tant, crec que els objectius de futur que ens marquem vinculats al medi ambient, a la digitalització i a la reducció de l'esclatxa social són oportuns i ens marquen una direcció correcta. Conclusions, per tant. I ja acabo aquí. Uh, crec que el sistema en el què vivim és millorable, però és raonable també com deia al principi, que l'escenari actual no és fàcil, però que hi ha una oportunitat de canvi que hem de saber aprofitar, que en aquest escenari el progrés ja és indispensable, com ho ha estat al llarg de tota la història, i defenso que el canvi té un punt bàsic en augmentar i molt la justícia social, crec que això ens uneix, a través de la redistribució econòmica i la reducció de l'escletxa, i per això, com deia ara, finalment és essencial i fonamental el treball digne. Ha anat perfecta que jo la retalleix, perquè si no diu el que els separa. <ríe> he començat, per, que, he començat per, el, per la part que, que, que els uneix. Dóna la paraula a la Dolors Sabater, eh, és diputada també al Parlament de Catalunya, per la, per la CUP guanyem i ha estat alcaldessa de Badalona. Gràcies per ser aquí, Dolors, també. Se'n fem amb aquest? No, crec de ser... No? No. No. En tot cas, hi ha canvi de fundes? Ai, perdó accidentat això de la megafonia eh? Molt, bé, doncs. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per, per fer aquesta escola d'estiu per, per, per guanir el debat i per convidar-nos jo aquí seré faré honor a a la radicalitat de l'espai que represento i, i començaré qüestionant la pròpia pregunta. No? El... Dius, per què no hi ha un govern de totes les esquerres? I jo la pregunta que faig és exactament eh, què vol dir ser d'esquerres. No? O sigui, la categorització d'esquerres per tothom representa el mateix. Eh, de fet, el 15M, no? aquest moment tan important d'empoderament de la ciutadania i de replantejament i de qüestionament de les polítiques, recordem, no? després de la crisi 2007-2008, quan el que es fa és pactar un, un article 135 i rescatar la banca i, i mh, condemnar a les, la majoria de famílies i persones del, del país, de l'Estat, a, a perdre un bé tan important com és la seva llar i afavorir les elits. De, de la banca, en connivencia el PP amb, amb el PSOE. Um, hi ha aquest moviment, no? aquesta protesta de dir la política no és això, la política d'estar al servei d'aquesta justícia social, d'aquesta redistribució de la riquesa, per tant no anem bé. I hi ha un debat molt important sobre si s'ha de continuar fent servir esquerra i dreta per definir el que són les polítiques. No? Jo ara no entraré en aquest debat, però només volia esmentar. A mi m'agrada molt els plantejaments que fa de Sousa Santos, no? aquest gran referent eh, aquest de la sociologia comunista revolucionària no? que parla moltes vegades, no fa la diferència de la població, de la gent del món entre els que tenen poder i els que no tenen poder. I, i aquí s'acaba, es simplifica i és així amb molts paràmetres, a molts amb molts paradigmes, però acaba siguent, no?, els que dominen, tenen poder i els que no, i els que no en tenen. Um, I jo, per fer aquesta anàlisi, vaig més a la tesi del que comentaves abans, uh, uh, la comentava la senyora Paneque, no?, de, de dir no només s'ha de dir, perquè ens podem autorreferenciar com d'esquerres, sinó què és el que estem fent. Són polítiques d'esquerra, en tot cas, el que hi ha de bé. I en aquest cas, i faig un petit apunt, jo crec que la responsabilitat que hem tingut nosaltres com a candidatura en aquestes eleccions, en el, el, la, la capacitat que hem tingut de condicionar la legislatura, el nostre objectiu ha estat de ser lleials al que va votar la ciutadania, majoritàriament independentista, majoritàriament d'esquerres, i per tant, tibar la legislatura cap a, cap a això. I en, I en aquest sentit, eh, clar, quan esteu dient un govern de totes les esquerres, doncs clar, és que des del nostre espai polític doncs nosaltres conceptualitzem que no tots els que estem asseguts aquí podem considerar-nos radicalment d'esquerres en relació a les polítiques que fem. O ens podem analitzar cadascun dels espais que estem aquí amb les polítiques que hem fet, de vegades s'han fet polítiques d'esquerres i de vegades no, no? encara que tinguem l'etiqueta de ser d'esquerres. I en aquest sentit eh, hi haurien molts exemples però és, és veritat que nosaltres, com a visibilitzem com a imprescindible des d'un punt de vista d'esquerres, acabar amb el règim del 78, aquest rupturisme amb el règim del 78, amb l'estatus quo, i em fa gràcia en aquí quan analitzes d'on ve això de dins, de dretes o d'esquerres, que ens remuntem a la Revolució Francesa, i era molt clar, no? era qui està d'acord amb l'estatus quo, amb les elits del poder, monarquia, no poders econòmics, eh, eclesiàstics, etc., es van a seure a la dreta, són la dreta. I qui es va situar al costat dels revolucionaris, al costat de la revolució, al costat de trencar amb aquest estatus quo, es quo és l'esquerra. I en aquests moments, eh, per nosaltres, doncs el, el SOE i, i en el cas el PSC eh, forma part d'aquest estatus quo, forma part d'aquest règim que no es trenca, no? I, per tant, hi ha moltes polítiques, i ho deia la senyora Albiach, i fa, em fa gràcia, no? perquè ha posat d'exemple alguns exemples de quines polítiques tindrem amb aquest govern actual aquí al país, aquí a, al Principat de Catalunya, i parlava de l'aeroport, quan precisament eh, la, la defensa de l'aeroport o la defensa dels Jocs Olímpics dels Jocs Olímpics o la defensa del model econòmic que representa el senyor Giró és el que està fent el senyor Illa, en totes les seves intervencions. Per tant, de què estem parlant? Parlem de polítiques d'esquerra que fan els ajuntaments. Nosaltres, a Badalona, vam tenir 30 anys de polítiques d'esquerra i quan vam entrar a l'Ajuntament del Canvi, l'Ajuntament del Municipalisme Transformador, doncs vam fer coses que no s'havien fet mai. La, la, la tarificació social, la redistribució de la riquesa en polítiques fiscals redistributives, no s'havia fet mai i havíem tingut polítiques amb teoria etiquetades d'esquerres i les polítiques d'habitatge a favor del dret a l'habitatge no s'havien fet mai s'havien fet polítiques d'habitatge que a l'ordre de l'especulació no? del tema que l'habitatge és un, un dret diguem del, de l'especulador no? Per tant eh, i això si anem a mirar les polítiques de, de l'Estat, doncs és evident que per nosaltres el, el, el partit socialista representa Uh, molt del que nosaltres volem trencar um, amb temes com diguem, de, de deixar que l'IBEX sigui l'amo, no? de que el, es, les polítiques que fem estiguin al servei d'aquest IBEX i d'aquest capital. I poso dos exemples molt senzills. Um, si fem l'anàlisi de quines polítiques són més d'esquerres que algun dret bàsic com és l'accés a l'aigua el pugui, eh, pugui ser públic, el puguem gestionar des de la mirada pública de posar-lo al servei de la gent sense que sigui objecte de lucre i eh, no, d'enriquiment lucratiu, eh, això és, és molt més d'esquerres que no pas deixar que la gestió de l'aigua estigui en mans d'una empresa que es lucre, que s'enriqueix amb aquest bé bàsic. I dic l'aigua com podria dir la llum. No? Un problema que tenim en aquests moments clarament eh, identificat. Però és que en el cas de l'aigua, i, i, i ho deies molt bé, no? les polítiques municipals són un exemple, doncs en el cas de l'aigua resulta que l'àrea metropolitana que està governada per uns governs amb l'etiqueta clara d'esquerres doncs està impedint que els ajuntaments puguem municipalitzar l'aigua perquè es resisteix a canviar una una llei que defensa una, una normativa que el que fa és afavorir que sigui l'empresa qui gestioni d'aigua, que sigui ACBAR, diguem, que està clarament al servei dels interessos d'ACBAR i no dels interessos de la municipalització. Per tant, jo deixo això davant de la taula, penso que és el debat, acabo ja. Aquest és el principal element per mi que no ha permès que pogués haver no, aquest govern d'esquerres que vol dir. Per nosaltres important és que faci polítiques d'esquerres i ens hem assegurat que, al més de moment sobre el paper, i estarem beligerants, vigilants, perquè això sigui així, i l'altre, i acabo, que ho ha impedit, és que és impossible formar un govern de progrés eh, al Principat Català anant en contra del dret d'autodeterminació. És impossible, o sigui, el dret d'autodeterminació forma part de ser d'esquerres. Eh, perseguir el dret d'autodeterminació, criminalitzar l'independentisme i, i el dret a la protesta, no parlem ara de la llei mordassa, ja, ja en parlarem en un altre moment del debat, però presentar-se, intentar formar govern, intentant que eh, la majoria social del país que demana el dret a, la, a fer un referèndum per l'autodeterminació, per, la, per defensar l'independentisme, eh, dir que ha de callar i els indults tenen molta pinta de volgué semblar passar pàgina, passem pàgina i ja no, el dret d'autodeterminació ja no el tindrem en compte, és impossible. o sigui, No es pot conformar un govern amb un país que vota independència en majoria dient que no es pot parlar d'autodeterminació i que no es pot avançar amb aquest dret. Han d'anar junts per nosaltres els drets socials i els drets nacionals per nosaltres l'esquerra el tenir un govern d'esquerres ha de compaginar eh, els dos aspectes. Gràcies. Otres gràcies. Uh... És el doctora Marta Vilalt, la Marta Vilalta, és diputada del Parlament, però és secretària general també de Esquerra Republicana i portaveu del partit. També moltes gràcies per ser aquí, gràcies per ajustar-te el temps i per imaginar-te que no hi ha càmeres ni <ríe> i que fem aquest debat en aquest sentit. Gràcies endavant. Moltes gràcies, moltes gràcies a tots i a, i a totes i gràcies també per donar-nos l'oportunitat de poder ser aquí, i compartir amb les persones que estem aquí, però també sobretot amb tots vosaltres i les persones que ens estan seguint des de casa. Doncs el debat que estem, que estem fent. Jo volia començar, i també aniré seguint el fil de les, de les companyes, una mica d'on venim aquests últims mesos. és que el 14 de febrer hi van haver unes eleccions al Parlament de, de Catalunya que ens donen, d'alguna manera, la, la radiografia del moment. I, per tant, la radiografia de la legislatura, sobretot amb majories, o defineixen el que la gent va decidir en aquell moment determinat a, a les urnes. I en aquest sentit eh, s'ha parlat molt d'aquella xifra de, de l'independentisme, no? de sumar més del 50% l'independentisme el 14 de febrer, a vegades no s'ha parlat tant, avui sí que ho estem fent aquí, que també el resultat del 14 de, de febrer va ser eh, molt propici per tal que el centre de gravetat de la política virés cap a l'esquerra. Eh, I això també va ser un resultat del 14 de, de, de febrer. De fet, els partits que avui estem aquí representats sumem 83 diputats, no 81, 80, 83 que és una àmplia majoria del que és l'arc la, parlamentari, del que és el Parlament de, de, de Catalunya. De fet, encara diria més, dins de l'independentisme, que és majoritari el nostre país, creiem socialment, però sobretot també electoralment, dins de l'independentisme les majories, o la majoria és d'esquerres i dins de les esquerres la majoria és independentista i, encara molt més majoritària, sobiranista. Per tant, i ara també ho deia la, la Dolors, nosaltres no concebem eh, només tenir en compte un d'aquests dos eixos, sinó que creiem que el resultat l'hem de tenir en compte de forma global, tenint en compte aquesta visió més de l'eix ideològic, esquerra-dreta, però també l'eix, en aquest cas, no Catalunya-Estat o, o l'eix de què, què volem que sigui el nostre país a Catalunya i per tant no concebem d'una altra manera que no sigui que la lluita social, el progrés, la justícia social vagi de la mà... Ui. Deia que la lluita social, el progrés, la justícia social vagi de la mà amb la lluita també nacional en aquest cas no? per poder esdevenir una, una república. Uh, de fet? Aquí m'agradaria fer una, una referència a les paraules que fa poc va dir el Salvador Illa, que deia que no es pot ser independentista i d'esquerres, i de fet nosaltres no només neguem la major sinó que afirmem justament el, el contrari, que de fet um, ser d'esquerres eh, hauria de ser sinònim de, de ser independentista en tot cas d'estar a favor de defensar també el dret a l'autodeterminació, de defensar fins al màxim la democràcia i per tant, de posar urnes per resoldre els, els conflictes. I si ens posem a, a dir que es pot ser o que no es pot ser, això ho fem molt, crec que no gaire en cert els partits polítics no etiquetar els altres, a més que a vegades posar-nos el mirall a nosaltres mateixos. però si ens poséssim a fer, això també podríem dir que és, que és incongruent, que és incoherent ser socialista i defensor de la monarquia o, o ser d'esquerres i ja està a favor de tots els drets d'autodeterminació dels pobles de tot el món menys del poble de Catalunya o dels pobles que integren l'estat espanyol fins, a, fins avui en dia. Llavors. Per què no va ser possible una mica an la pregunta? Eh? Per què no va ser possible aquest acord d'esquerres de, a nivell de Catalunya? Primer perquè em de tinn en compte tot aquest context aquests resultats, aquesta visió de ser o no ser d'esquerres o posicionar-se a l'esquerra o com a centre o com a dretes dels partits però també aquesta realitat que tenim al nostre país d'un conflicte existent entre Catalunya i l'Estat per tal de poder resoldre quin ha de ser l'encaix, com s'ha dit tradicionalment i en tot cas nosaltres defensaríem no? com podem arribar a ser una república al nostre país perquè entenem que la república, que l'Estat, que la independència de Catalunya és la millor manera justament per garantir el progrés, per garantir la justícia social, per garantir tenir totes les eines, per posar-les al servei de la ciutadania. Per tant, va més lligat que mai el projecte nacional de república o el projecte no, de, de, de tenir un país propi amb el fet de poder ser uh, encara més ambiciosos amb, amb el que és el compliment de tot l'eix ideològic, de tot el que som i volem representar en l'àmbit de, de les esquerres. Nosaltres hauríem volgut fer un acord ampli Uh, segur que heu sentit que ho deia moltes vegades, un acord ampli en el sentit que representés els grans consensos que creiem que hi ha al país i que superen l'eix estrictament ideològic, aquests consensos. Consensos que, a més a més, ens els reiteren també els diferents estudis d'opinió, per exemple, del CEO, però successives enquestes, també. Uh, un dels consensos és poder decidir el nostre futur. Diguem-li, exercir el dret a decidir, exercir el dret a l'autodeterminació, fer un referèndum aproximadament entre el 75% i el 80% de la ciutadania de Catalunya està a favor de poder decidir el nostre futur. I això és, és així, ho reflecteixen les, les enquestes. També eh, una àmplia majoria, un ampli consens, més del 70%, pràcticament del 80% també, és contrari a la repressió com a resposta davant de la possibilitat de poder demanar, exigir decidir el nostre futur, que vol dir posar urnes i que tothom voti. Però no només són aquests els grans consensos. Aquest són els que últimament reivindiquem molt des d'esquerra segur, eh, però en existeixen molts, molts més de consensos, per exemple, el, el rebuja a la monarquia o si m'ho prometeu doncs una forma d'estat eh, en forma de, de república. Ja no dic si sí, català, espanyol, tot cas contra la, el sistema, de monarquia parlamentària que existeix al nostre país. Això també eh, aglutina pràcticament més del 70% de la ciutadania de Catalunya. Això vol dir que hi ha votants de tots els partits, de tots també del PCC, eh, també fins i tot de, no, de, de, de ciutadans i del, del PP però en tot cas sobretot molts del PSC que estan en contra de la monarquia, que estan en contra de la repressió, que estan a favor de poder decidir. Eh, I no ho no ho hem de menys tenir. Altres consensos, la defensa de l'escola catalana o la immersió lingüística, la defensa dels serveis públics que avui ha sortit aquí, aquests són grans consensos. Nosaltres hauríem volgut treballar un acord ampli a nivell del Parlament de Catalunya, a nivell de govern, que permetés integrar, que permetés aglutinar tots aquests grans consensos. I no va ser possible, ja ho sabem, no, no va ser possible. Vam arribar ràpidament a un acord amb la CUP, en aquest cas no de govern, però sí investidura i sí d'una doncs, certa estabilitat en el primer tram de la legislatura amb un acord que nosaltres creiem que és ambiciós, socialment i nacionalment i que sabem que seran garants la CUP perquè es compleixi i que tenim la voluntat òbviament de complir-lo, perquè estem molt d'acord. Ser d'esquerres o, o identificar-se d'esquerres no és només dir-ho molt i repetir-ho molt, si no és allò que fas. També, efectivament, i aquí um, crec que de contradiccions n'hem tingut tots i n'hem tingut tam també um, totes, eh? Se segurament. Deia que amb la CUP va ser possible, amb els comuns, malgrat fer reunions, no, no va ser possible arribar a un, a un acord, però mi també m'agradaria um, reiterar que, per exemple, un possible acord que podríem defensar o que ens hauria pogut agradar al nostre país, que fos un acord de govern o un acord entre Esquerra Republicana, la CUP i els comuns, tampoc sumava. Per tant, tampoc podem dir eh, que no va ser per voluntat o que es va triar unes alternatives, és que tampoc sumava en aquell moment per poder tenir una majoria prou àmplia per tirar endavant una investidura i tota una estabilitat eh, parlamentària. No sumava sense el PCC. I amb el PCC, com a mínim des d'Esquerra, de seguida vam... ho bueno, està dient tota la campanya també, que representem uns projectes antagònics, sobretot per aquesta concepció de país, que volem. I per tant era impossible poder arribar a un, a un acord, vaig vai acabant. Era impossible arribar a un acord, sobretot per la visió absolutament antagònica i contraposada pel que fa al conflicte entre Catalunya i l'Estat, aquesta, no? en fi aquesta complicitat amb la resposta repressiva que des de l'Estat, des del Govern també, en certa manera des del PSOE s'ha doncs, anat eh, perpetrant, però també en polítiques concretes. I aquí poso un exemple, i amb això acabo molt, molt ràpid. Eh, poso un exemple de polítiques concretes. La regulació dels preus del lloguer hi ha hagut una àmplia majoria al Parlament de Catalunya on fins i tot s'hi ha sumat Junts per Catalunya i no seria jo qui defensi Junts per Catalunya, però que van fer amb els companys i companyes dels comuns, de la CUP, d'ERC, de Junts per Catalunya, regular els preus del lloguer perquè enteníem que era una política justa que garantia millor l'accés a un habitatge digne, sobretot per les persones en fi, més vulnerables o que no poden accedir-hi. I això ha estat han recorregut, en tot cas no ha estat avalat, de fet ha estat combatut fins i tot pel PSC, pel PSOE, pel gobierno. Per tant, aquestes són aquelles exemples també de polítiques que feien impossible segons quin acord el nostre, el nostre país. I en tot cas, acabo amb, amb això i, i una última reflexió, si m'ho permet el, el moderador. Eh, tampoc es pot dir que el govern de Catalunya que actualment és el mateix que havia en anterioritat els últims anys. Hi ha els mateixos actors, certament però han canviat l'ordre. I això per nosaltres és absolutament, l'ordre vull dir, qui lidere i això és absolutament un canvi absolutament transcendental. Qui té la presidència ara del govern de la Generalitat és Esquerra Republicana, amb la figura de Pere Aragonès, que és el president de la, de la Generalitat, i per tant el repte, d'entrada ha canviat, sí? El repte és el que l'última reflexió que, que volia fer, que és que les Esquerres, al final, l'essencialitat de les Esquerres és esdevenir Útils. Ens podem dir que som molt d'esquerres, o que som els millors, o que en fi, tenim el millor programa, o que defensem el millor per la gent. Però hem de demostrar quan arribem a les institucions, quan tenim la capacitat de poder mm, desplegar les polítiques públiques. I el repte de les esquerres aquí, a l'Estat, fins i tot a nivell europeu, és esdevenir útils, transformadors, que quan tenim la possibilitat, com deia, de tenir les responsabilitats, les coses canvien i crec que aquest és el repte, nosaltres ens hem assumit com a repte, de demostrar que efectivament el govern no és el mateix que ha canviat, que esdevenim útils, a uh, transformadors, que sabem connectar amb la gent, que sabem combatre els populismes uh, del feixisme i fins i tot de l'extrema uh, dreta i que a més a més en un context absolutament complicat de postpandèmia o de sortida de la pandèmia, on tenim aquesta crisi múltiple, econòmica, social, um, sanitària, fins i tot emocional, des de les esquerres, des de, fi, la, la, la, la pròpia, el propi compromís de fer polítiques útils que ajudin a la gent, doncs a la sortida és justament no deixar enrere els que més pateixen, sinó transformar, i transformar per nosaltres en aquest moment, i amb això acabo, ara sí de veritat, és assumir quatre transformacions que és les que volem fer en aquest moment a nivell de Catalunya, que no només les volem fer des del govern, des del govern sinó que les volem fer també amb àmplies majories des del Parlament de Catalunya doncs, sumant encara més enllà dels, del que sumem només els membres de la coalició, que són la revolució o la transformació social, la revolució o la transformació verda, la revolució o la transformació feminista, no, l'Ila i la revolució o la transformació democràtica, que és la que ens ha de permetre, més enllà del bon govern o de la lluita contra la corrupció, també encarrilar la resolució del conflicte polític hauria de basar-se en aquells consensos que dè abans, d'autodeterminació i amnistia. I justament, si no ho tenim en compte tot plegat, doncs, eh, ens quedaríem coixos. La nostra vocació és tenir en compte totes les revolucions, totes aquestes transformacions, i per tant sumar-nos tots a poder-ho fer possible. Però no crec que tots els que som aquí estem per aquestes quatre revolucions eh, en fi, de forma, de forma absoluta o de forma ambiciosa, i això és el que ha impossibilitat doncs, que hagués aquest acord, de moment, al nostre país. Moltes gràcies, moltes gràcies a totes quatre. Fixeu-vos que aquí ha sortit dos conceptes, un concepte de més d'hora que tard hi haurà govern, i un altre concepte és impossible. O si sigui, estem en els dos extrems gairebé, des del punt de vista almenys verbal. Anem a veure si hi ha un mínim comod o no, han sortit moltíssims temes de polítiques, que agraeixo, de polítiques que afecten a la gent o que la poden beneficiar i temes també, evidentment, més de caire ideològic. Deia Fuster que les meves contradiccions són les meves esperances. Jo crec que som una societat molt esperançada, <ríe> perdoneu que ho digui, perquè clar, eh, repassant, no? els comuns eh, rebuig en un pacte amb lluny per Catalunya però hi van a aprovar els pressupostos de la legislatura, la CUP parla de municipalitzar l'aigua però quan accedeix a l'alcaldia de Berga veu que costa molts diners i no pot fer d'entrada el PSC està a favor de la regulació dels lloguers, però a l'Estat el so els recorre al el Constitucional, i el mateix PSC deia fa uns anys que sí a la consulta i ara no, i Esquerra Republicana ha assignat un, un, un acord contra el PSC en la campanya electoral, un, una línia vermella contra el PSC, però hi governa Sant Cugat i en altres municipis i dona suport a l'Estat. Per tant, contradiccions en tenim totes i tots. La pregunta és, i ara ja sí que us, us deixo que us interpeleu que sigueu breus i que us interpeleu com si PSC sigui al VAR, per entendre'ns... Eh, són superables, aquestes contradiccions? Uh, sí? Endavant. Sí. Hola, sí. A veure, és que s'han dit tantes coses que, que ja no sé ni per on començar, però sí que... Començaré per una cosa, i és que la, la senyora pone que la, la Sílvia i jo no ens coneixem gaire, de fet hem coincidit tres o quatre vegades al Parlament, perquè sabeu que tot just acaba de començar la legislatura, no havia tingut la sort encara de, de poder trobar-me i parlar amb ella, eh, ha dit segurament la senyora Albiac ha fet una intervenció que no faria si estiguem sopant, això és perquè encara no ens coneixem, i no sap que hagués fet exactament la mateixa o fins i tot hagués anat una mica més enllà. Eh, comentava també la, la Sílvia es que les esquerres no tenim la raó de partida. Bé, bueno, carai, aquí estem totes eh, convençudes de que l'esquerra no? o que un projecte d'esquerres és el que millor pot atendre les necessitats de la gent i pot millorar la vida de la gent. Per tant, jo vull pensar que tot i que les persones ens podem equivocar, jo crec que el cos ideològic de l'esquerra sí que atén aquestes necessitats de la gent i per a mi, per tant, el projecte d'esquerres sí que té raó de partida. Ara, a mi no m'agrada, com també s'ha comentat, repartir carnets de qui és d'esquerres i qui no és d'esquerres. No? Ho dic perquè és cert que, que nosaltres, amb el Partit Socialista, i ho diré suaument, patim el govern central, no us negaré, jo crec que són conegudes les nostres diferències, aquí cadascú té les seues contradiccions, faltaria més, perquè som forces polítiques diferents, Eh, però sí que diuen que són d'esquerres no? en canvi Junts per Catalunya que de vegades diu que és una força progressista jo recorde en una de les investidures eh, algun comentari algun faristol, algun tuit, no recorde ben bé del senyor Canadell que va dir si el senyor Aragonès el que vol fer és un govern progressista o un govern d'esquerres no pot demanar el vot dels 32 diputats i diputades de Junts per Catalunya per tant és a dir, la diferència per aquí bàsica és Junts no reconeix que sigui una força progressista ni d'esquerres, en canvi el Partit Socialista sí que ho diu. I de totes maneres, en això de... És que l'Esquerra sempre té la raó o no? Bueno, és que aquests tenim en aquest país una dreta democràtica a l'altura de les dretes europees? Doncs jo crec que no. O sigui, estem tenint una dreta que el que fa és en lloc de voler solucionar els problemes tirar-li més genya al foc, és que tenim una dreta que està recollint signatures en contra dels indults, que en el seu moment va recollir signatures en contra de l'Estatut, una dreta que pacta amb l'extrema dreta i que es deixa marcar l'agenda per l'extrema dreta, una dreta que es fa fotos amb negacionistes, no només de la crisi ecològica, sinó amb negacionistes de les violències masclistes. És que tenim una dreta que està bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial. És que tenim una dreta que està intentant impactar i influir en la política a través del Tribunal de Comptes. És que és molt gros. És que jo crec que la dreta és un projecte legítim que no és el meu, però que és legítim. Però el que està fent el Partit Popular en aquest país no ho és. És que estan en contra de tots els principis constitucionals i dels pactes que ens havíem dotat com a societat per poder avançar. Per tant, i, i sí, bueno, és que... Eh, sí, sí, sí, sí, no. Eh, comentava, comentava la Marta... Eh, que el Partit Socialista no es podia. Eh, jo entenc les dificultats, però sí que vull recordar una altra vegada. Al govern central tenim un president que es diu Pedro Sánchez, gràcies a Esquerra Republicana també. I jo aquí li vull reconèixer la generositat. I és que a l'Ajuntament de Barcelona, eh, Esquerra és el soci de l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual tirem endavant pressupostos, tirem endavant eh, el tema del tramvià, tirem endavant tants i tants temes. I en segon lloc, jo no puc governar jo no puc formar part del mateix govern amb aquells que no creuen en la taula del diàleg, que no renuncien obertament a la via unilateral i també, segons les declaracions d'alguns membres de Junts, a qui li sobra la meitat del país. I ja per últim, sí, ha canviat l'ordre dels sectors, però Junts continua tenint, o ara té, perquè abans no tenia, economia, drets socials, salut, infraestructures, és a dir, que no només controla la clau de la caixa, els, pels pressupostos, sinó també els fons europeus. Per tant, té poder, té molt poder. Sí, eh, fonamentalment eh, s'ha exposat no, dues discrepàncies, has anat pels punts d'acord, dues discrepàncies en l'àmbit d'algunes polítiques i també en l'eix nacional. De fet, la senyora Sabaté ha arribat a dir que tenim eh, posicions antagòniques en alguns casos, i clar, jo em pregunto i Junts no? És a dir, vostès no tenen posicions antagòniques amb algunes de les polítiques que practica Junts? Per tant, jo crec que al final hi ha un tema de fons que des de la, la CUP i altres forces polítiques potser doncs, no es vol reconèixer, que és que finalment l'àmbit nacional i social, vostès diuen, per nosaltres són indestriables, són inseparables, però quan hi ha la disjuntiva d'escollir, sempre han escollit el nacional, que a mi em sembla, senyor Zapaté, em sembla legítim, però entengui'm que no puc acceptar que vostè em digui que està en una posició antagònica de polítiques practicades pel PCC en diferents àmbits institucionals, i en canvi si sí que vostès es senten pròxims o no antagònics en polítiques que practiquen junts, perquè vostès finalment han donat eh, suport a diferents eh, presidents, que podríem dir, de forces eh, conservadores. En l'àmbit nacional, eh, avui la senyora Vialalta no, no, no ho ha dit, però vostès ho van dir en campanya. Finalment, les forces polítiques dues aquí presents varen fer una cosa que no s'havia vist mai en àmbit europeu, en cap democràcia europea, que és un cordó sanitari a la socialdemocràcia, el PCC. Això va ser així. Pensin vostès que quan vostès assenyalen al PCC o quan vostès volen excloure el PSC, eh, també ho estan fent dels seus votants i, per tant, d'una part important de catalans i catalanes. Jo no sé com es pot aspirar a governar la Catalunya tota fent un cordó sanitari a una força política que em veig obligada a recordar, com que han fet diferents sumes, que va guanyar les últimes eleccions a Catalunya. Jo no sé com es pot aspirar a governar aquesta Catalunya tota. Miri, ja no és pel PSC i els representants electes, és per respecte als nostres votants. Vostès parlen d'un 49, 51 o 52. Miri, jo he arribat a un punt que finalment, perquè aquí també tenim el tema de l'abstenció, m'és una mica igual, perquè la radiografia és sempre la mateixa. Aquí tenim dues parts de Catalunya confrontades respecte la solució nacional o l'àmbit nacional. Aquesta és la realitat. Per això és veritat que els socialistes parlem de passar pàgina. Sí que és cert. De pa... Parlem de passar pàgina en aquest sentit. Anem a retrobar-nos. I per retrobar-nos és fonamental que ens reconeguem. I fer un cordó sanitari és no reconèixer una tradició política, la socialdemòcrata, molt important, i a més a més amb una força electoral que haig de recordar la primera a Catalunya. Sí, eh, li respondria molt, molt ràpidament, ho he dit abans, es tracta de quines polítiques, és a dir el que és important és quines, a quines polítiques hem donat suport, a unes polítiques i vull recordar que per primer cop doncs en aquest país es farà es, es tirar endavant una renda bàsica universal, es parla de, de banca pública es parla de, de, de estructures que són radicalment d'esquerres o que que poden i que són per tothom. En Aquí, eh, i vull recordar també una cosa que em sembla molt, molt eh, significativa, que és que aquest passapàgina que proposa l'unionisme és un passapàgina que exclou totalment a les, a les persones que són independentistes. Els hi diu has de canviar d'ideologia, tu no tens espai en aquest país, no, perquè no els hi permetrà expressar. I en canvi, la solució d'un referèndum és una solució que inclou a tothom, perquè podrà votar el que voti que sí i el que voti que no. Penso que això és important i fixin-se també, vostè parlava d'aquesta de, de, improcedència no? de, de, del, del Cordor sanitari, jo voldria recordar-li l'informe del Consell d'Europa. És a dir, ho diu Europa està recordant a l'Estat que està, tra... està traspassant línies vermelles molt greus respecte a la, a la persecució de la ideologia i, a la... i de la llibertat d'expressió i, re... i recomanant que faci aquesta... aquesta resolució política del conflicte amb un referèndum pactat. I vull recordar que no fa tants anys no en fa tants, que el PSC estava en els pactes pel dret a decidir, és a dir, estava a favor de fer un referèndum. Era, una, era un consens majoritari, era un consens majoritari de la societat catalana, eh, tenir aquest, aquest dret a decidir aquest dret a fer un referèndum. El fet d'haver abandonat aquesta línia, jo crec que és un error, eh, és un error ideològic i estratègic i tàctic, perquè eh, i ho diu al Consell d'Europa i ho diuen cada vegada més, no? la, la democràcia reclama, per solucions democràtiques als conflictes i es fa el referèndum i, i s'accepta el, el resultat que tingui. Penso que després hi ha un altre tema que em sembla bastant significatiu de, de quan nosaltres diem, és que estem en un règim, estem en un règim, o si sigui, estem en una situació d'emergència democràtica. Estem en emergència climàtica, en emergència, hem estat amb emergència sanitària. Emergència econòmica i emergència social. Perquè estem també amb emergència democràtica. la Llei d'Orde públic del 2015 és una autèntica barbaritat. La persecució que es fa del dret a la protesta, la impossibilitat d'ocupar l'espai públic per poder expressar protesta, escolteu i estem aquí amb una seu que, que seuu Amaus de les lluites de molts anys, totes les conquestes laborals, que s'han produït al llarg de, de, de la història han estat gràcies a les vagues i a les lluites lluites que han sigut mobilitzacions actives que ara aquestes lluites tindríem a tothom a la presó perquè la penalització que fa la criminalització de la protesta que fa la llei anomenada Mordassa és gravíssima i, i no l'han derogat i no l'han derogat, la continuem tenint Ja acabo Um, volia, no podia... Ho dic per dir elements que per sortir d'aquest eix nacional, no? que dèiem el racisme, el tema del racisme, la política de fronteres que està tenint aquest estat no és una política d'esquerres. Per tant, jo torno a, a reivindicar que ens fixem no tant amb l'etiqueta que tenim sinó amb les polítiques que fem. I són, diguem, són coses que són constatables i per tant... Crec que aquesta acusació no, que se'ns feia eh, nosaltres la reivindiquem amb que el que nosaltres hem fet és possibilitar un acord que els, les polítiques que impulsa són per tothom, són una millora de la vida per tothom. Perquè si una cosa ens ha dit la Covid-19 és que el capitalisme no salva vides, no salva economies, no salva el sosteniment de la vida de ningú. Hem, hem de caminar cap un anticapitalisme, cap a un enfortiment dels serveis públics, 100% públics, no privatitzats, i acabo dient que el senyor Illa proposava una consellera de Salut que és coneguda per la seva, per la seva afany privatitzador. Per tant, no parlem de l'etiqueta, parlem de les polítiques que anem a fer. I en tot cas, sí que crec que la reivindicació de que per aquesta dreta que creix que la senyora Albià que estava dient i que és espantosament perillós el que està passant, només hi ha un camí que és fracturar, trencar, acabar amb el règim del 78. I el, i el moviment popular independentista és una de les uh, coses que fractura aquest règim i que per tant l'hem de veure com un actiu a favor de totes les lluites socials i de totes les lluites de transformació. No com un enemic, sinó com un, uh, com un aliat. Jo proposo aquesta mirada. Ara. Eh, han, han sortit moltíssimes coses. Alguns apunts. Sí, jo voldria reivindicar la, la generositat eh, i amb tota la humilitat, eh, però en tot cas les decisions que vam prendre, doncs, permeteu-m'ho dir millor així, d'Esquerra Republicana, pensant en el bé col·lectiu i, per tant, sí, tot i generar-nos moltíssimes contradiccions, doncs facilitar primer una moció de censura a Madrid per derrocar doncs a Mariano Rajoy o després doncs a negociar per tal d'investir, certament a Pedro, a Pedro Sánchez, a canvi, de poder tenir un espai, en aquest cas una mesa de negociació per tal de poder dialogar, negociar, intentar arribar a un acord per resoldre el conflicte polític que creiem que s'ha de resoldre políticament i democràticament. A més a més, més decisions, eh? no només aquestes dues que he dit, també doncs, facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat en un context de crisi absoluta, on creiem que és molt millor doncs, poder tenir uns recursos a disposició de la ciutadania, també de la ciutadania de Catalunya, que no pas jugar al bloqueig o al quan pitjor millor, perquè el quan pitjor millor sempre és pitjor pels de sempre i millor pels de sempre, i els de sempre pitjors són les, les més vulnerables o que més pateixen, i els millors pels de sempre és aquells que ho tenen tota la vida solucionada. Per tant, mai ens trobarem amb aquella posició del quant pitjor millor, sinó que intentarem ser, com abans deia, útils, que és la, la, la vocació, la voluntat, crec que tenim totes les persones que som aquí, quan pensem en, en l'objectiu que ha de tenir la política. No, no és res més que una eina que ens ha de permetre transformar la, la realitat, transformar el, el, el context. I i això, aquesta actitud que nosaltres en tots els moments dic, malgrat generar-nos moltíssimes contradiccions perquè el context repressiu ha estat existint i segueix existint, i malgrat tot hem aquestes decisions, tampoc ha sigut recíproc en altres institucions o en altres àmbits. Abans parlava també la, la, la Jèssica de l'Ajuntament de Barcelona. A, la, a les eleccions municipals de Barcelona va guanyar Esquerra Republicana, però hi va haver un pacte una mica contra natura pels suports que va rebre, que va fer fora Esquerra Republicana de poder ser la força amb l'Ernest Maragall al capdavant que liderés l'Ajuntament de Barcelona i haurien pogut governar plegats Esquerra Republicana i els comuns a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, i allò no va ser possible. Per posar un, un dels exemples, efectivament, el govern de la Generalitat, atès que és un govern de coalició amb dos partits, molt diferents, tenim objectius comuns pel que fa a la república, però molt diferents també per les polítiques que defensem hi ha contradiccions i, i hi ha um, friccions moltes vegades no? i disputes, ho hem vist molt, massa vegades també en el, en el, en el passat però carai, que això passa a tots els membres, de, en totes les coalicions de govern, Hom dirà la senyora Albiach que són iguals els perfils de la Carmen Calvo i de, o de la Irene Montero, o del Marlasca i del Manuel Castells no, són de fet, absolutament diferents també en molts casos i en moltes de les polítiques, però són un govern de coalició. I aquí certament que qui té el lideratge ara del govern de Catalunya és doncs, Esquerra Republicana, en estem molt contents, orgullosos i amb una responsabilitat enorme de poder fer justament i de poder demostrar com de abans, de que som capaços de fer les coses diferents i d'aplicar aquestes polítiques d'esquerres i per tant serem absolutament vigilants també amb el que facin la resta de departaments aquells que tampoc doncs, no, no, no liderem nosaltres explícitament però sí que com a, des de la presidència de la Generalitat doncs, serem absolutament eh, vigilants. I després una última cosa en referència al que també deia la, la, la Sílvia sobretot, um, um, parlen molt d'aquest cordó sanitari el que va fer Esquerra Republicana, crec que és una cosa bastant simple, que és firmar que no pactaríem el PSC a, després de les eleccions. Què és allò que havíem dit tota la campanya electoral? Què és allò que havíem dit prèvi a la campanya electoral? I què és allò que va acabar passant? I ens vam presentar dient, nosaltres no pactarem amb el PSC perquè entenem que representem projectes antagònics. En un passat havíem governat a, conjuntament en el tripartit aquí a Catalunya i jo no sé què pot passar en un futur. Sí? Però ara mateix, en aquest context de repressió, de no resolució encara del conflicte polític, d'una situació de fons on hem de mirar, com deia abans, completament, no? que no podem no només atendre les polítiques sectorials concretes, sinó que s'ha de mirar el context en el qual vivim i el context en el qual vivim és que hi ha una àmplia majoria del nostre país que vol decidir el seu futur de forma democràtica i lliure i, per tant, en forma de, de referèndum on hi tenim instal·lada una repressió que afecte pràcticament 3.000 persones i amb els indults no s'aconsegueix la solució, és un pas efectivament, eh, perquè a més a més ha lleugerit la, el patiment i el dolor i la injustícia dels companys que estan a la, a la presó però eh, però hi ha exiliats i exiliades hi ha encausats i encausades hi ha persones que poden entrar a la presó en els propers mesos o en els propers anys, per tant no s'ha acabat, això ho hem de aquesta repressió no s'ha acabat. Per tant, tot això ho hem de poder resoldre. En aquest context era impossible, i és impossible pactar amb el, amb el PSC, però no hi vulguen no donar no, categoria de que estem excloent. No, sincerament, la voluntat és governar per tota la ciutadania. I crec que això on anirà donant proves el, el govern, amb les polítiques que està fent ahir, més de 900, pràcticament 1.000 milions amb polítiques d'ocupació, sobretot per contractar 25.000 joves, més de 25.000 persones majors de 45 anys i també, doncs, persones, sobretot dones, amb una situació de, de vulnerabilitat. És un exemple, en podríem dir d'altres. La meva pregunta, en aquest cas, seria com es pot governar per a tothom i en aquest cas vostès governen a, a Madrid, com es pot governar per a tothom sense atendre la demanda absolutament majoritària que ha a Catalunya de poder decidir el nostre futur col·lectiu. Com és pot governar per a tothom sense donar resposta a això. Quina és la proposta que fa el govern de l'Estat? Quina és la proposta del PSC del PSOE? Eh, més enllà del retrovament? Co com li responen? Què proposen a la ciutadania de Catalunya? Que vam fer el 9 d'octubre, que vam eh, intentar fer que vam fer l'1 d'octubre, el, el 9 de novembre, primer, l'1 d'octubre, eh, després, perdó... Eh, i que segueix havent-hi una voluntat molt àmplia, una majoria, a més a més, refermada a les urnes aquest 14 de, de febrer. Com, sí Quina és la resposta del, del, del, del PSC? Quan, a més a més, més de la meitat dels seus votants, vostè parlava dels seus votants, que nosaltres no li havíem tingut respecte, segons vostè, um, més de la meitat dels votants del PSC, segons les enquestes de la demoscòpia, està a favor de poder uh, votar, de poder fer una consulta. Ho havien defensat de forma oberta l'any 2012, l'any 2013, l'any 2014, i les, quan comencem a tenir majoria prou àmplia al nostre país, llavors se'n se surten dels consensos. Per tant, fins i tot els seus propis votants, ja està, defensen aquest referèndum i aquesta possibilitat de poder votar. Per tant, nosaltres també apelem que tinguin aquesta valentia suficient de poder convocar una consulta, un referèndum, i que lliurement tots puguem votar i que guanyi en fi, el que vulgui la ciutadania del nostre país. Bé, si ara algú té alguna pregunta breu, directa... Vostè? Eh, hi, ha, hi ha algun micròfon per al senyor li passo jo aquest? Li passo aquest? Li poses tu? El... Posa-li. Sí. Gràcies. Ai, Tinc de posar la mascareta? Com diuen les pallisses, seré breu. Eh, jo parlaré d'un sol tema, salut. I d'un tema no perquè hi hagi el Covid, sinó d'un tema que portem molts anys enrere. En, en jo no els examinaré i no els preguntaré què va passar a la comissió del Parlament del 5 de desembre de 1919. No els preguntaré perquè no els he vingut a examinar. Hi havia el senyor Vidal Aragonès, per la CUP, hi havia la senyora Marta Ribas, pels comuns, hi havia la senyora Escarp, crec, crec que es diu Escarp, per per als socialistes i per l'Esquerra Republicana hi havia una senyora jove que penso que anava enguiixada o hi passava alguna cosa. Exacte. Bé, això encara no havia vingut el Covid i allà per unanimitat PP, Ciutadans, Convergència, tots els partits de representació parlamentària varen decidir que en sanitat igual feina, igual condicions laborals. No sou iguals condicions laborals. Sí, sí, em que sí, però ja que, no, no anem per aquí. Eh? Per un cantó. Jo sóc d'un poble de Girona eh? on la Generalitat ens va donar l'àrea bàsica a una empresa que es diu Eulen. I gràcies la, al moviment, o sigui que ja, no, ja diria que no, no parlava del Covid, gràcies al moviment activista sanitari vam emperar-ho i gràcies a un senyor que es, de, que es deia Iagallo, que al final van fotre fora de la Generalitat no per allò de l'Eulens sinó per l'o de les Aigües, punt. Uh, S'està negociant el conveni del Ciscat, que l'últim és aprovat per comissions obreres, segur que no hi ha ningú aquí de comissions, per, eh? per comissions obreres, UGT i SATSE. Uh, S'està negociant amb Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci Sanitari de Salut de Catalunya. Que és la representació dels tiburons, l'gaer, dels tiburons de la sanitat. Senyora Sabater, vostè ha donat suport a un govern d'un gran que té de, de Conseller de Sanitat un gran epidemiòleg. Molt bo. però li puc assegurar que com a polític no sés qui triaria si l'apaé si la o, o el senyor Argimon. Ni un ni l'altre. siguin conseqüents facin que tots els treballadors... I ja acabo, eh? Facin que tots els treballadors tinguin eh, les mateixes condicions laborals. Eh? Les mateixes condicions laborals. M'ha agradat molt la senyora Albiach quan ha parlat de sociovergència. La senyora Geli era socialista, eh? No, un moment. Un moment que, que, que acabo. Doncs ja està. Eh, només demanaria de que els que han signat aquest pacte de que tot té de ser pel conveni igual que facin complir, si no, no donin suport al govern i que manin uns altres. Eh, <coughs> Intentaré ser brev. Eh, sí, seré breve. Seré breve eh, En la situación actual se está planteando eh, esa mesa de negociación y se y está viéndose perfectamente el coste que ya está teniendo los indultes, es decir, la actitud de la derecha. En una situación en la que en las próximas elecciones perdiera la, la izquierda y ganara la derecha, ¿no eh, pensáis que va a suceder lo mismo? Es decir, tendremos la misma mesa, o sea, estamos hablando de humo, a menos que apliquemos bien la situación actual y trabajemos en una situación posible, es decir, lo que yo estoy diciendo es tan complicado y está. Hola, bon dia a tothom. Eh, només volia dir una qüestió. Jo em penso que els quatre partits aquí presentes sí que es poden posar d'acord en una qüestió de govern, però crec que hauríem de començar per coses més senzilles, com per exemple, parlem del tema de la sanitat pública, parlem del tema de l'educació pública, parlem del tema del frau fiscal a Catalunya, parlem del tema de que els rics aquí a Catalunya no paguen impostos, parlem de coses d'aquest estil i segur que és possible perfectament trobar un programa comú per tots els quatre partits i sobretot si pensem en sobretot en la gent que vota, en la gent que està a sota. I ara un última prec a tots els quatre partits, perquè quan es parla del tema del dret a la determinació i el dret a decidir, hi ha un tema i hi ha una qüestió que no es deixa de costat. Els dos referents referèndums que hem tingut a Catalunya, eren dos referèndums que cap d'ells ha estat diguem-ne validat per la Comissió de Venècia, que dona, diguem-ne, el, els requisits que es consideren fonamentals i bases perquè un referèndum sigui vàlid. Um, no hem tingut aquestes condicions a Catalunya en cap moment, però sobretot per una qüestió. El referèndum ha estat basat exclusivament en una pregunta, independència sí o independència no. Em sembla que hi ha moltes altres alternatives claríssimes. Jo demano a tots els quatre partits que esteu aquí que feu una pregunta, en primer lloc, als vostres afiliats, eh, membres, militants, etc, etc, sobre fer, ara que no tenim per davant ni eleccions ni res de res en un termini de dos anys almenys, és un moment de parlar les coses amb serenitat, amb tranquil·litat, etc, etc, que es parli dintre dels seus propis afiliats clarament i obertament sobre totes les opcions possibles. És a dir, Parlem de les vintages inconvenientes de la independència. Parlem i de les vintages inconvenientes d'un estat federal. Parlem de les vintages inconvenientes de l'estat de les autonomies actuals. Perquè, per exemple, bueno, no, no em vull enrotllar en els altres detalls. Eh, la qüestió concreta, parleu, perquè jo estic convençut que, que mentre tinc clar que hi ha dos partits de los que esteu aquí presents, que l'opinió majoritària clar, paradora, a favor d'un estat federal seria claríssima, em penso que els altres dos es trobaria una sorpresa molt grossa quan es parlessin amb tots aquests detalls de totes aquestes possibilitats de lo que pot ser un estat federal. Si sí, Jo només seré molt breu, molt breu. Creieu que el sistema d'elecció a Catalunya i a Espanya és prou democràtic per conformar el Parlament a Catalunya i a Espanya. Només això. Moltes gràcies per l'esforç de brevetat. Afegeixo en aquestes preguntes una que ens ha arribat per internet, que l'ha fet l'Antoni Mallorques, que pregunta què s'ha d'esquerres? És posar-se al costat de la dreta dreta en el discurs independentista de Junts per Catalunya? Val. Doncs aquesta incorporo a la incorporo a les 4, crec que hem tingut aquí, 4 o 5, i el que faré ara és donar-vos la paraula amb l'ordre que vulgueu. Serà l última intervenció vostra, perquè hem d'acabar d'aquí 10 minuts aproximadament, per eh, perquè respongueu a aquestes 4 intervencions. 4 o 5, gràcies. Doncs vaig. Eh, Comencem pel final. Eh, clarament necessitem una llei electoral pròpia a Catalunya i ho necessitem des de fa molts anys, però aquí ha hagut dos partits que són els principals beneficiats de no tindre una llei electoral pròpia i de tindre la llei electoral espanyola, que són els que fins ara han estat vetant. Sabeu que n'hi ha una ILP que està... Eh, no que que han tratat al Parlament i que espere que durant aquesta legislatura la poguen tramitar i que per tant acabar sent més proporcional i més justa pel que fa als vots. Eh, el company parlava de, de sanitat, efectivament tenim un entramat sociovergent en el qual està tot barrejat. Lo públic, lo privat, lo mercantil, lo concertat, ahí ja no se sap què és què. I per tant, no només hem de posar més finançament a la sanitat pública, que de fet aquesta setmana jo vull agrair a les més de 100 entitats que han sortit al carrer, a la ciutadania, a demanar el 25% per la primària, que va ser la principal retallada de fada deu sinó que precisament el que hem de caminar és cap a un model sanitari 100% públic. Comentava també el company, perill que guanyi la dreta i de que el que anem assolint fins ara es perdi. Doncs sí, per això jo crec que és important que en els propers dos anys avancem. i no? Comentava la Marta clar, és que no n'hi ha diferències al govern central i tant que n'hi han diferències. Per mi el més important és que aquestes diferències no bloquegen la gestió del dia a dia, que és el que ha passat a Catalunya en els darrers anys. No? Vull recordar que fa un any i mig que tenim aquest govern, que hem estat travessant una pandèmia duríssima i que malgrat tot això, i que jo crec que hem d'accelerar per complir ja l'acord de, del govern de coalició, doncs hem tirant endavant la llei de l'eutanàsia, la llei de la infància, la llei de canvi climàtic, els certos, ara estem derogant la reforma, laboral, la reforma laboral que acabarem de fer-ho a final d'any, en el sistema de pensions també estem acabant amb algunes reformes que va fer el Partit Popular, hem començat també i hem donat una empenta a la llei trans, en breu tindrem la llei del sol o sí és sí, per tant, clar que n'hi ha diferències, és que són forces polítiques diferents. Ara, això bloqueja o no bloqueja l'acció de govern? Per a mi aquesta és la clau. I acabo, i acabo dient que jo crec que estem en un moment post-procés, que estem en un moment post-15M, i que ens estem apropant al moment postpandèmia. Per a mi aquest seria el resum i dic post i no dic pre perquè crec que n'hi ha moltes incògnites de cap a on anem. I crec que és responsabilitat i obligació de totes les que estem aquí de construir un futur des, de des del progressisme i en comú. Per això prefereixo parlar de post i no de pre però estic convençuda que el que necessitem és un nou contracte social perquè òbviament el que van trencar les elites, el que ens vam dotar des de fa anys, ja no serveix, només beneficia uns poquets privilegiats i per tant ara hem de generar, de crear, de construir entre totes un nou contracte social, un nou acord, un nou pacte de país on no es quede ningú enrere. Gràcies. M'han dit a ja la de ser telegràfica. Eh? Respecte a la llei electoral, eh, és, un de, és un dels acords que hem posat sobre la taula del nou govern, precisament, com s'ha venut presentat quatre acords, i un és la llei eh, electoral, perquè, efectivament, com diu la senyora Albiach, doncs sigui més proporcional el resultat al Parlament respecte, respecte als vots. Eh, respecte eh, al tema de les mesas de negociació. usted ja sé que apuntava la de Madrid, però també quiero recordar que des del PSC eh, se ha instado también al gobierno Uh, de, en hacer una mesa de negociación interna entre partidos catalanes. Penamos que es fundamental. Pensamos que es fundamental dar un mensaje de esperanza a la ciudadanía de que hay posibilidad de generar espacios de convivencia uh, entre los catalanes y catalanas con lo cual yo aquí sí que creo que hay una, un largo recorrido para que estas diferencias que hoy se han expresado se puedan convertir como, como de ella, la persona del fons, no? al final és veritat que hem expressat alguns temes que si més no, no sé si es poden convertir en un govern, però si més no, eh, ens podrien ajudar a tirar línies endavant en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la sanitat. I efectivament jo comparteixo molt el, el tema del referèndum. Fins i tot aquí, eh, quan s'ha defensat el referèndum, es deia i, i que guanyi qui tingui eh, la majoria. Sabem que en aquests moments el referèndum implicaria una forta confrontació entre pràcticament dues meitats. Per això no ho defensem i així aprofito també per donar resposta a una interpelació que se'ns feia abans. Nosaltres pensem que és molt millor generar espais d'àmplis consensos, l'estat federal seria un, però hi ha d'altres, hi ha elements que ens poden generar amplis consensos i pensem que seria un missatge eh, important cap a la ciutadania i molt breu per al tema de salut perquè sí que des del Partit Socialista ja sé que vostè em dirà que hem tingut contradiccions i n'hem tingut, la gestió de la consellera Geli, vostè hi apuntava, però eh, en tot cas només per, per afegir, eh, pensem que en aquests moments el que cal és una atenció específica a l'atenció primària tant a nivell de recursos humans com de recursos econòmics i des del Partit Socialista s'ha donat suport a aquestes mobilitzacions que també estava apuntant la senyora Albiach. Bé, molt breument, començo per la pregunta de sanitat, crec que és inqüestionable el compromís ferm de, de la CUP, unaica per guanyar amb els temes de, de defensa radical dels de serveis públics públics en contra de la privatització de qualsevol tipus, amb reconeixement a la iniciativa social al tercer sector que moltes vegades cobreix, aspectes que no està cobrint l'administració la, la, la, pública, però alhora molt beligerants i molt vigilants respecte a que no hi ha d'haver, som radicalment contraris a la privatització. I en aquest sentit sobre la demanda que feia i sap perfectament la feina que va fer el, el diputat Vidal en, en aquest sentit i s'ha tramitat, s'ha posat en tràmit la llei d'interines per eh, acabar amb el tema de la inestabilitat i s'està defensant aquesta igualtat de tracte laboral eh, eh, tant en els acords del programa com la feina parlamentària que estem fent, però sobretot també en la feina al carrer, perquè no pot de, ningú pot de deixar eh, de valorar que el, el canvi autèntic s'impulsa des de la mobilització, l'organització i la feina que es fa eh, en la lluita, en els espais de treball, en el sindicalisme, al carrer, i que nosaltres, les persones que estem representants a la, a la institució, doncs hem de fer canalitzar i estar al servei d'aquestes lluites. Eh, el senyor que proposava el, el tema de la pregunta, no? en, el, el problema és que en aquests moments la Constitució que tenim i el règim no, les, el franquisme que perviu a través de les estructures d'estat en tots els àmbits, eh, policial, judicial, econòmic i polític. Aquesta, aquest règim que perviu, evidentment eh, amb, amb una monarquia corrupta que està amplement validada no, pel, pels partits de l'estatus quo, prohibeix que es pugui ni tan sols pensar amb un estat federal... O amb, una, o amb un estat eh, independent. És a dir, el mateix, el mateix que impedeix que es pugui pensar en la independència és el mateix que impedeix que es pugui pensar amb un estat federal. Per tant, per poder entrar en aquest marc, que és el que desitgem totes, que lliurement, democràticament, puguem decidir què volem fer sense que es consideri que una opinió és millor que l'altra, és a dir, que no es menys tingui l'independentisme està criminalitzat, l'unionisme, i com que és l'hegemònic, està defensat per les estructures. No. Tant és vàlida una opinió com una altra. I, i s'ha de permetre que es pugui dirimir democràticament. Democràticament amb una democràcia que la, la llei electoral ha d'enfortir, però no només, perquè no, no s'hi va, la democràcia no és votar i oblidar-se de, de, del que passa. La democràcia hauria d'haver-hi molta més democràcia directa, la possibilitat d'exercir democràcia directa, de fer referèndums molt més sovint per decidir, per ser consultat, com les democràcies més avançades, que aquí doncs, estem lluny de poder-ho fer. Per tant, totalment també d'acord amb, amb la intervenció que, que feia vostè. Precisament, eh, es preguntava, dic, no, aquesta Constitució que no ho permet, i aquest Tribunal Constitucional que contínuament està retallant drets, que no retalla només els drets de participació política i d'exercici del dret d'autodeterminació o de pensar que hi podria haver un estat d'una altra manera, sinó que retalla drets com el d'habitatge. Si o sigui, en l'actual marc no hi caben els nostres drets, no hi caben ni els drets socials ni els drets nacionals. Per tant, ser d'esquerres eh, és anar en contra d'aquest status quo actual que ens està minant el, els nostres drets vitals, el dret a tenir drets, el dret a, a tenir una democràcia plena, una capacitat d'exercir les plenes llibertats. I, per tant, eh, aquesta pregunta tan directa no? de sobre què és ser d'esquerres amb eh, respecte a que actualment el, el Principat estigui governant eh, aquest pacte amb, amb Junts per Catalunya, eh, nosaltres ho hem deixat molt clar des de l'inici. Nosaltres hem fet servir la nostra representació parlamentària, la nostra força, per condicionar el govern, que sigui el més d'esquerres possible, el pacte de govern amb els propòsits que hi ha. Però el pacte que ha servit per la investidura no és un xec en blanc en absolut, i ho hem dit per activa i per passiva. I per tant, aquesta, aquest suport pot desaparèixer en qualsevol moment si no es compleix aquest enfocament de legislatura que nosaltres vam posar el nostre acord que és un enfocament de legislatura de radicalitat eh, en les polítiques d'esquerres i de radicalitat en les polítiques de confrontació i de, i de um, ruptura amb aquest actual marc que entenem que és un marc que no permet els drets. I finalment, ha ja per, per acabar, sobre el tema de la, de la taula de diàleg que deia vostè i del perill sobre la dreta. Miri, si fem una anàlisi enrere de tot el que ha passat els últims anys en aquest, en el, en el, a l'Estat respecte al creixement de l'extrema dreta, eh, hi ha una constatació, i és una constatació a nivell d'Estat, també la puc dir a nivell local, que sé que a Badalona, i sé perfectament de què parlo, no hi ha pitjor fórmula per fer créixer l'extrema dreta que... Eh, contemporanitzar amb algunes de les seves demandes per por a que creixi. És a dir, la millor forma per aturar la dreta és ser cada vegada més radicalment d'esquerres. La fórmula de, per no fer-los enfadar, ens acostarem a la dreta, ha sigut nefasta i ens ha dut on som ara. I recordem que aquesta foto tan greu que vostè denunciava, senyor Aldiach, el senyor Illa i el senyor Iseta hi eren. Per tant, eh, no, no és una bona fórmula intentar contentar-los. No, l'extrema dreta eh, se l'atura posant-nos encara més forces radicalment d'esquerres en la defensa dels serveis públics contra la privatització, en la defensa del dret d'autodeterminació, en la defensa del dret a l'habitatge fent enfadar els grans tenidors i els propietaris, en la defensa de l'energia pública fent enfadar els de les portes giratòries, les grans empreses que són tan, que hi ha tanta connivencia amb tants polítics i ho hem d'entendre així, és l'única manera d'aturar l'extrema dreta. Moltes gràcies. Sí, et dono la paraula de seguida, farem una cosa si us sembla bé la, la Dolors ha d'estar al Parlament d'aquí uns minuts llavors jo si us si ningú tingui inconvenient la disculparíem, farem uns... queden 10 minuts de debat, li donaré la paraula a la Marta, si la Dolors vol marxar ara, jo crec que amb aquesta última intervenció. Dolors, et sembla bé? Hora, ah. ah, tens 10 minuts. Doncs mira, perfecte. Farem una cosa, Farem, intentarem ser breus. La Marta intervé, els companys de TV3 i d'Antena 3 volen fer una pregunta, i en faré una de breu uh, i amb això intentem ajustar-nos en aquests 10 minuts entre totes. No, no ens donarà molt de temps. No, demano comprensió per part de tothom. Endavant, Marta. Intento ser telegràfica perquè els companys també puguin acabar de, de, de preguntar sobre l'àmbit de, de la salut. Certament ja, tenim molta feina per fer, però tot, també els dèficits estructurals que portem de molts, i, i molts anys. En tot cas, s'han fet esforços, s'han de seguir fent esforços. Sí? Mira, la llei aragonès, ara seria obrir un altre debat, però ens hauria servit per evitar segons quins contractes. En tot cas no va poder ser i molt deva ara tindríem si sí, l'haguéssim de debatre aquí. però en tot cas ens calen eines també per limitar segons quins contractes i que no només, privi o primi en aquest cas el, el preu a l'hora de fer segons quins contractes, sinó sobretot la qualitat en el, en el servei i les condicions amb les quals es, es dona. Però en tot cas, no és aquest el, el debat, ja que tenim molta feina per fer, s'està fent esforços pel que fa a la inversió, sobretot en l'àmbit de l'atenció primària, també en l'àmbit de la salut mental, importantíssim, i també doncs, amb l'acord amb, amb la CUP hi ha totes aquelles reivindicacions per tal de poder traspassar cap al sistema públic alguns dels serveis que ara estan... Doncs, també privatitzats. Uh, també pel company que parlava de la salut, de l'escola, de l'educació, probablement dels, dels serveis socials, deia que aquests segur que són uns punts on podríem estar d'acord totes les que som aquí. Certament, segurament que, que sí que són àmbits i ho hem d'anar treballant, però um, nosaltres volem posar l'alerta que tenim uns dèficits estructurals que encara que ens poséssim d'acord sempre els seguiríem tenint. Per exemple, el dèficit fiscal que pateix Catalunya de no tenir, de no disposar de tots els recursos que tenim, que genere el país, que genera la seva gent, eh, i de no poder-los disposar justament per enfortir els serveis públics d'aquest país. Altres dèficits estructurals. Eh, i amb, amb exemples diversos, com per exemple que aquelles lleis que aprovem per amplíssima majoria, algunes fins i tot per unanimitat, al Parlament de Catalunya, després siguin recorregudes per el Tribunal Constitucional per temes merament competencials. I per tant, això sí que bloqueja abans la Jèssica parlava del bloqueig no? en els governs de coal·ició això sí que bloqueja l'avenç, el progrés d'un territori, en aquest cas de, de Catalunya, que se li bloquegin reiteradament i són desenes les lleis aprovades per ampli consens aquí al Parlament de Catalunya i que després es recorren a, a Madrid via govern, via oposició o en tot cas via tribunal constitucional. Parlava de referèndums i, i, i, de, la, i de la pregunta. La pregunta en si no crec que jo vagi amb tota la humilitat que sigui el part del problema. Aquí creiem que part del problema és en, en l'actitud del govern de l'Estat, a diferència del govern del Regne Unit o del govern del Canadà, que van a moure's en termes absolutament democràtics i entendre que si de forma reiterada hi ha una majoria d'un territori que demana poder votar, aquesta majoria s'ha de poder escoltar i se li han de poder donar respostes. I la resposta per part de l'Estat no hi ha sigut mai fins ara. Sí, de fet ja ha sigut en forma de repressió, però ni el 9 de novembre ni l'1 d'octubre van ser referèndums acordats i aquest és el nostre repte, que la mesa de negociació serveixi per poder fer un referèndum acordat, perquè els referèndums són la millor eina per resoldre els conflictes d'un territori perquè es basen en la democràcia on tothom pot votar i si no li hauríem de dir, la senyora Paneke li hauríem de, de dir, convidar a que expliqui al govern del Regne Unit de forma irònica, evidentment, que va dividir la societat anglesa quan va convocar el referèndum, en aquest cas a Escòcia, o quan va convocar el referèndum, per exemple, pel, pel Brexit. Els referèndums som instruments democràtic on tots tenim la possibilitat de votar i de decidir. Um, el company aquí que et preguntava sobre uh, no, l'actitud de, de la dreta o el perill que guanya la dreta. Evidentment és un perill i per això nosaltres hem tingut clar en quin cantó havíem de jugar de la partida i per tant també prendre les decisions que prenem intentant falcar les polítiques més progressistes també a nivell de l'Estat o les respostes més democràtiques a nivell de l'Estat. Abans ho ha dit, em sembla la, la Dolors, només podrem combatre la dreta des d'un projecte ambiciós des de les esquerres pero no fendlos y seguidisme, sino guanyarà el, el, el més extrem, guanyarà l'original. No, no si algú fa seguidisme. Per tant, només des de l'absolut compromís i, i fermesa des d'un projecte antagònic i d'esquerres es podrà combatre la dreta. I mesa de negociació interna a Catalunya es diu Parlament de Catalunya. És l'espai on debaten tots els partits polítics representats eh, democràticament escollits a les urnes. La mesa de negociació per resoldre el conflicte polític entre l'Estat i Catalunya és una altra cosa. De governs, per tant, els de resoldre un conflicte. Per això existeixen les taules de negociació. Quan hi ha un conflicte a Catalunya, la taula de diàleg, si que ha de ser, que existeix, es diu Parlament de Catalunya, que és on ens hauríem de poder també no debatre de forma honesta i poder intentar posar-nos d'acord. I acabo, molt a favor de poder fer la llei electoral de Catalunya, fa bastanta vergonya, però no di molta, que no en tinguem al nostre país una llei electoral i que ens hauria de, de permetre no? poder tenir encara un sistema millor d'elecció de, de dels nostres eh, i les nostres representants. I acabo amb l'última pregunta que em sembla que havien fet des del públic, no que és ser d'Esquerra, i crec que havia dit eh, que ser descarres és posar-se al costat de Junts per Catalunya, jo crec que potser hauríem de començar a traure'ns aquesta actitud de complexament que massa vegades hem patit algunes de les esquerres um, o alguns dels ciutadans d'aquest país davant d'aquells que sempre han manat. I nosaltres, com a mínim des d'esquerra, ho hem volgut fer, desacomplexar-nos en aquest sentit. I reitero el que he dit abans, l'independentisme d'esquerres dins de l'independentisme i les esquerres són majoritàries. Per tant, potser que hauria de començar a patir Junts per Catalunya de veure superat per aquells que som independentistes i d'esquerres i, per tant, de que seran ells els que quedaran doncs, en fi, superats per polítiques nítidament d'esquerres progressistes i, òbviament, també amb tot el compromís i vocació nacional de poder fer aquest referèndum, de poder aconseguir aquesta amnistia i, per tant, de resoldre el conflicte polític, posar el futur del país en mans de la ciutadania de, de Catalunya. Gràcies. Ara convidem-s'hi a la Dolors. Em sembla, No sé que els companys de TV3 Antena 3 tinguessin pregunta específica per la Dolors, que no ho sé. O és pels quatre que fem, Dolors? Vale. vale. La feu, contesta ella la primera i li permetem que marxi. Doncs Endavant. sobre es sobre el tribunal sí, sobre el Tribunal de Cuentas que acaba de rechazar el Hola, ahora sí. ¿No? Hola, hola. Bueno, es eh, una valoración sobre el Tribunal de Cuentas que ha rechazado el recurso del señor Más. Si pueden hacer una valoración al respecto. I sí? vale. eh, també pels quatre tenia la... volia preguntar això, quines són les opcions jurídiques no, que consideren que hi ha pels exiliats des dels quatre partits? Val, jo com que ja estic fora de temps perquè estic fent ara una comissió al Parlament, seré molt, molt breu i en tot cas eh, dir que eh, el que està passant amb el Tribunal de Comptes eh, eh, eh. coneixment català i després el que està passant al Tribunal de Comptes és un exemple més d'aquesta causa general de persecució política que converteix,m eh, la, la persecució d'una ideologia, la persecució d'aquest dret a autodeterminar-se eh, li va... Mm, li va buscant, no? inclús amb, amb maquinacions no? que podríem arribar a qualificar de, de clavegueres d'estat, com ja han viscut amb altres, amb altres situacions, va buscant totes les, uh, uh, una sèrie d'ausacions i de, um, de desproporcionades i que no tenen ni tan sols es poden entendre des del sentit comú. Per tant, Uh, la valoració és general, genèrica, és un cas de repressió econòmica clar, de persecució econòmica respecte a aquest dret d'autodeterminació que s'ha defensat i uh, entenem que és un, una eina més repressiva que està afectant en conjunt no?, a moltíssima població uh, que se suma a les més de 3.300 persones represaliades que moltes d'elles pot ser que entrin a presó properament per la causa de la defensa d'aquest dret a votar i faig aquesta valoració àmplia perquè no puc no puc entretenir-me més i en tot cas concloure que crec que això forma part aquesta aquesta persecució i aquesta, aquesta repressió tan, tan enorme forma part d'una voluntat, una voluntat que és crec que és un pla d'estat d'aquest passar pàgina per crear por, per crear doncs, que, que la repressió sigui un escarment i que d'alguna manera hi hagi la lectura de que protestar surt molt car no? i que tirar endavant amb la, les reivindicacions i la defensa dels drets doncs, és un risc molt alt i crec que ens hem de, de conjurar totes i tots des de les esquerres perquè no es tanqui per dalt el que el poble ha obert per baix i des d'aquest punt de vista crec que jo acabo fent també una apel·lació a a tothom a les persones que estan més lluny de, de l'independentisme a, a veure'l, com he dit abans, no com un enemic, sinó com una oportunitat, com una oportunitat de, de millorar el nivell democràtic d'aquest de, estat, de millorar eh, la qualitat democràtica i la defensa de drets i no de sumarse a la persecución como si fos una idea que se criminaliza. Uh, más dicho en castellano... Mm, bueno, uh, fue, es, un, es un elemento más de, de esta persecución ideológica contra el independentismo, contra el derecho a autodeterminarse. El mismo el propio Consejo de Europa ha hecho un informe demolidor que evidencia que en el Estado se están, están vulnerando derechos fundamentales de representación política y de libertad de expresión y de libertad ideológica y creo que esto es una una cadena más en, en esta un engranaje más en esta cadena de persecución gracias, sento, gracias muchísimas gracias sí sí tribunal de cuentas en castellano entendido y exiliats en cataláe eh? Tribunal de Cuentas. A ver, este este órgano administrativo se se, se constituyó con, con una mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Tengo que decir que desde el Gobierno y el Partido Socialista se ha insistido, yo creo, hasta la extenuación uh, que el Partido Popular no adopte esta posición desde nuestro punto de vista poco democrática de renovación de estos tipos de órganos. Dicho esto, el Gobierno no tiene más que respetar aquello que surja pues, pues de este organismo que recuerdo que es administrativo con lo cual las personas afectadas tienen el trámite de la vía judicial de recurso hacia el tribunal supremo. También decir espero que la conclusión sea que no sean han destinado dinero público recursos públicos de todos para un proyecto con sello político. Respecte, respecte als exiliats, que em preguntàveu, aquí sí que, bé, vull ser molt clara, qualsevol ciutadà, quan és requerit per la justícia, eh, eh, ha d'estar doncs, donant resposta davant l'òrgan judicial. Per tant, eh, no tinc més que dir. Si és requerit, doncs, eh, ha, de, ha de comparèixer i donar resposta. Entenent perfectament, i això també ho vull dir, eh, doncs el, el dolor i les circumstàncies que ha causat, no només a nivell personal, d'aquestes persones, sinó també a nivell polític i social a Catalunya. Ah, no... eh, primera, ah. Vale, vale, no, no Tribunal de comptes castellano era? Vale. Eh... El Tribunal de Cuentas tiene 11 miembros, de los cuales siete son del Partido Popular. en eh, Nada más y nada menos que uno de ellos es el hermano de Aznar, pero es que también tenemos... Perdoneu. No <risa> nos torne a comenzar. No, no. Ah. no, no pero, pero claro, pero si volen el tai... Ah, claro. No, no, no ya sé que se ha sentido. no El Tribunal de Cuentas tiene 11, 11 miembros, que por cierto, caduca su mandato en un mes... Eh, por tanto, esos 11 miembros, 7 han sido puestos por el Partido Popular. Algunos son claros miembros del Partido Popular, como el hermano de Aznar. El mismo Tribunal de Cuentas Europeo ya dijo que era un órgano que estaba politizado y para nosotros el Tribunal de Cuentas es el último yerro ardiente al que se está cogiendo el Partido Popular para impactar en la política y sobre todo para intentar dinamitar y boicotear la nueva etapa de diálogo que se ha abierto en la relación entre Cataluña y España a raíz de la concesión de los indultos. Por tanto, desde Encomú podemos desde Unidas Podemos, en su momento ya presentamos una propuesta en el Congreso de los Diputados para cambiar la de manera de designar a los miembros del Tribunal de Cuentas para despolitizarlo, en su momento no prosperó y ahora, en las próximas semanas, en los próximos días, volveremos a presentar otra propuesta para ver si esta vez tira adelante, porque lo que no puede ser es tener organismos que por cierto no son judiciales, sino que son administrativos, aunque tiene consejeros que quieren actuar como jueces y sobre todo que están intentando boicotear esta nueva etapa, esta nueva relación política entre Cataluña y España después de tanto tiempo de sufrimiento. I pel que fa a les persones que estan a l'estranger, als exiliats, nosaltres considerem que la reforma del Codi Penal, la reforma del delicte de sedició, és la manera més ràpida, és la manera més eficaç de que puguen també estar en llibertat, de que puguen tornar. Considerem que és l'altre pas necessari, juntament amb els indults, per començar del tot a, a desjudicialitzar perdó, aquesta, aquesta etapa. Per tant, insisteixo, una reforma del delicte de sedició, una reforma del Codi Penal, que ens posaria al nivell, als estàndards europeus, perquè en cap altre país europeu tenim un delicte de sedició com el que tenim contemplat en el Codi Penal espanyol i per tant sí que ens ajudaria aquesta reforma del Codi Penal, aquesta reforma del delicte de sedició, a seguir destensant, a seguir desjudicialitzant el conflicte. donc o sea, también respondió a la primera en, en castellano desgraciadamente no nos sorprende no nos sorprende la, las decisiones del tribunal de cuentas que parece ser más un tribunal de ajuste de, de cuentas este órgano administrativo absolutamente politizado que ahora en forma de represión económica persigue también el movimiento independentista nosotros lo vamos a, a combatir con la solidaridad hacia los compañeros y también pues por todos por todas las vías posibles para denunciar ese abuso en modo de, de represión económica y que quiere ser un mensaje bastante claro que es que no han podido por la vía de la cárcel, de la prisión, lo que no han conseguido con la prisión, que es que el movimiento independentista pare de defender sus sus objetivos, que es poder llegar a ser una República catalana, ahora lo intentan por la vía de la represión económica, por la vía de tocar el, el bolsillo de los miembros de los líderes del movimiento independentista. I pel que fa a l'altra pregunta, en aquest cas sobre les opcions jurídiques dels exiliats, nosaltres seguim dient que la solució pels companys i companyes exiliats i exiliades polítics eh, o per la resta de persones encausades es diu amnistia. Aquesta és la resposta, la resolució, la solució global a la repressió una amnistia que pugui acabar amb aquesta causa general que té múltiples formes, des de la sentència que hi va haver al judici a far-se contra els líders que han estat empresonats, o fins al jutjat número 13, jutjat número 18, ara tribunal de comptes, en fi, causes molt diverses dins d'aquesta causa general contra l'independentisme i que l'única solució per acabar amb aquesta situació d'injustícia és diu amnistia, que l'amnistia és possible si hi ha voluntat política i que això és el que volem anar a defensar conjuntament amb l'exercici del dret a l'autodeterminació a la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat per poder trobar aquesta solució democràtica. Moltes gràcies, moltes gràcies Sílvia, moltes gràcies Dolors, que ha marxat, moltes gràcies Jèssica, moltes gràcies Marta per això. Cadascú jutjarà si hem que l'experiment funcionés o no, si ha estat una conversa d'aquelles sincera sense, sense càmeres, bromes a banda, moltes gràcies, crec que és un debat interessant per obrir camins. La pregunta en l'aire que jo faig també és si allò que ha dit al principi la Jéssica, no? de que més d'hora que tard això passarà, és una pregunta que potser queda l'aire que, que es pot, cadascú faci les seves conclusions del que ha escoltat avui aquí. D'entrada sí que han compartit una cosa, que és micròfons, per tant, bé, algo és algo, que diria aquell. Gràcies a la gent que ha seguit el debat per, per streaming a través d'internet, gràcies a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya i gràcies sobretot a totes vosaltres, tots vosaltres, per ser aquí. Molt bon dia. Acabeu d'escoltar un debat entre la diputada del PSC, Sílvia Paneque, la secretària general i portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, la diputada d'en Comú Podem, Jèssica Albiach, i la diputada de la CUP, Dolors Sabater. Podeu escoltar altres podcasts amb xerrades i intervencions de referents polítics, culturals i intel·lectuals de Catalunya al nostre canal podcast.upec.cat o seguint-nos a les nostres xarxes socials.